בעזרת השם נדבך ספר ליקוטי תפילות, תפילה ע"ט, מיוסד על תורה ר"א בליקוטי מוהר"ן. חלצני אדוני מאדם רע, מאיש חמסים תנצרני, אשר חשבו רעות בלב כל יום יגורו מלחמות. כל היום דברי יעצבו עלי כל מחשבותם לרע. ריבונו של עולם, מארדה עלמא כלה, אתה יודע את עוצם ריבוי המחלוקת שהתגברה בעולם עכשיו. ומחמת זה נופלים עלינו מחשבות רעות רבות מאוד, <coughs> בלי שיעור וערך. ובעוונותינו הרבים על ידי עוצם המחלוקת באים מחשבות של כפירות על הכשרים שבדור, כאשר גילית לנו על ידי חכמיך הקדושים. ובגודל דלותנו וחלישותנו אין אנו יודעים שום עצה ותחבולה לעמוד נגד המחשבות רעות והבלבולים הרבים השוטפים עלינו בכל עת. ואין לנו על מי להישען כי אם על אבינו שבשמיים. והננו משליכים עצמנו עליך לבד, בידך נפקיד רוחנו, ואנו מוסרים כל המלחמה עליך לבד, ואתה תלחום בדנו, כי אתה הוא איש מלחמה, כמו שכתוב, ה' איש מלחמה, ה' שמו. ומי יעמוד נגדך מלא רחמים, חומי דלים, קרוב לקורב באמת. חוס וחמול עלינו, ורואהנה בעוניינו, וריבה ריבנו. ריבה ה' את יריבה, ילחם את לוחמי, אחזק מגן וצנעה, וקומה בעזרתי. וילחם בעדנו נגד צוררנו, ויקוים בנו מקרא שכתוב, אדוני יילחם לכם ואתם תחרישון. עוזרנו כי עליך נשעננו, דלו עינינו למרום, אדוני אשקע לנו ערבנו. ראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב, חוננו אלוהים כי שאפנו אנוש כל היום לוחם מלחצנו. ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עיננו, עשה למענך ולא למעננו. וזכינו באח המכר רבים ליתן צדקה הרבה לעניים הגונים, לשמחה לבד, בלי שום שקרים ובלי שום פניות. ותעזרנו תמיד לקיים מצוות צדקה כראוי, כרצונך טוב בקדושה וטהרה גדולה בשמחה ובטוב לבב. ותציל את נפשותנו שלא ניכשל לעולם בעניים שאינם הגונים. ותשמרנו מצדקות הרעות שאינם כרצונך. ותחמור עלינו בחמלתך ותגן בעדנו ותצילנו, שלא יזיקו לנו כלל הצדקות הרעות שאינם כרצונך באמת. הגורמים מה שגורמים. אנא ערכום ביחמך רבים הצילנו ושומרנו מהם, ותיתן כוח לצדיקים האמיתיים, אנשי אמת, שימשיכו לעצמם כל הצדקות שבעולם, העומדים מרחוק מהדורי אמת. ותעזרנו ביחמך רבים שנזכה להיכלל במידתו של יעקב אבינו עליו השלום, שהיה מידתו אמת. ונזכה למידת אמת בשלמות, ותזכנו לעשות כל המצוות לפני ה' אלוהינו כאשר ציוונו. עם כל פרטיהם ודקדוקיהם, לשמך לבד באמת, בלי שום פנייה ובלי שום מחשבה זרה בשביל בני אדם, חס ושלום. ונזכה להיות עצני הלכת באמת, לדקדק בכל המצוות בינינו לבין קוננו, לעשותם בתכלית השלמות, לשמך לבד באמת, לאמיתו. ותעזרנו להתדבק ולהיכלל בצדיקים אמיתיים ובאנשים קשרים אנשי אמת. ויקוים בנו מקרא שכתוב, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני ה' אלוהינו כאשר ציוונו. ונאמר, וזרחה לכם שמש, עיר עירש ימי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. ונאמר, תיתן אמת לעקוב חסד לאברהם אשר נשבעת על אבותינו מימי קדם. עוזרנו, עוזרנו, חוננו, חוננו, הצילנו מריב לשונות, הצילנו ושומרנו, שלהזיק לנו כלל לעבודתנו המחלוקת הגדולה שיש עכשיו בעולם, ובפרט הקטגוריה שיש עתה בין התלמידי החכמים והכשרים שבדור. חוס וחמול עלינו, שלהזיקו לנו שום מחלוקת, ולא בגשמיות ולא ברוחניות. ותגרש ותבטל כל המחשבות רעות מעלינו, מעל גבולנו. כי אין לנו שום עצה ותחבולה נגד העמקיים, עליך לבד אנו משליכים כל יהבנו. ואתה תלחום בעדנו, כמו שכתוב, יום ירא אני אליך אבטח, כי רבו מסערות ראשי שונאי חינם. אדוני מרבו צרי רבים קמים עלי, רבים צררוני מנעורי, גם לא יכלו לי. על גבי חרשו חורשים, יעריכו למעניתם. אדוני צדיק קיצץ אבות רשעים, יבושו ויקלמו מבקשי נפשי, יסוגו אחור ויחפרו חושבי רעתי. ונפשית הגיל בה אדוני תסיס בישועתו, כל עצמותי תאמרנה אדוני מי כמוך? מציל אני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו. ראה דמעתי ואנחתי ואנכתי ומרירות לבבי וחיליון עיני לישועתך אמיתית. אל תעזבני אדוני אלוהי לא אל תרחק ממני. חושה לעזרתי אדוני תשועתי. יהיו לרצון עם רפי והגיוני בי לפניך אדוני צורי וגואלי.